Változatok. A fűre lépni tilos. Tilos a fűre lépni. Lépni tilos lépni. Lépni lépni lépni. Lépni tilos tilos. Tilos, tilos tilos. Tilos.